Hét. Apa tudta, hogy Nightseal-ben élek, tudta, hogy mivel foglalkozom. Ő éppen az útja végén volt, Sandringhamben, egy hosszabb látogatáson, és mégsem ugrott be hozzám egy ideig. Gondolom teret akart nekem adni azzal, hogy nem zavar meg. Ráadásul még mindig a nagyon friss házas korszakában volt, még akkor is, ha az esküvője már több mint két évvel korábban köttetett. Aztán egy nap felnézett az égre, és látta, hogy egy tájfun repülőgép alacsonyan repül a partfal mentén, és arra gondolt, hogy biztos én vagyok az. Beült az audiába, és odasietett. A mocsárban talált rám, egy kvadon ültem, miközben a néhány mérfölddel arébb repülőt typhoonnal beszélgettem. Amíg vártam, hogy a tájfun megjelenjen a fejem felett az égbolton, gyorsan elbeszélgettünk pával. Azt mondta, Látja, milyen jól megy nekem ez az új munka. Mindenek előtt látta, hogy milyen keményen dolgozom, és ez nagyon tetszett neki. Apa mindig is munkamániás volt. Hitt a munkában. Mindenkinek dolgoznia kell, mondta gyakran. De a saját munkája egyfajta vallás is volt számára, mert őrjöngve próbálta megmenteni a bolygót. Évtizedek óta küzdött azért, hogy felhívja az emberek figyelmét az éghajlatváltozásra, és soha nem lankadt, annak ellenére, hogy a sajtó mindig kegyetlenül kigúnyolta. Számtalanszor késő este Vilivel az íróasztalánál találtuk őt, kitömött kék kékpóstazsákok hegyei között, a levelezései között. Nem egyszer találtunk rá arccal az íróasztalra borulva, mélyen aludt. Megráztuk a vállát, mire ő felpattant, és láttuk, ahogy egy papírdarab a homlokára tapadt de a munka fontossága mellett a repülés varázsában is hitt. Elvégre helikopterpilóta volt, ezért különösen szerette nézni, ahogy ezeket a sugárhajtású gépeket istentelen sebességgel irányítom a mocsaras síkságok felett. Említettem, hogy jó polgárai nem osztották a lelkesedését? Egy tízezer kilós sugárhajtású repülőgép, amely épp a cseréptetők fölött zúgott el, nem igazán okozott örömújongást a lakosoknál. A Raph Merhen több tucatnyi panaszt kapott. Szent állítólag repülés zóna volt. Minden panaszosnak megmondták, ilyen a háború. Imádtam apával lenni, szerettem érezni a büszkeségét, és feldobott a dicsérete, de vissza kellett mennem dolgozni. Az irányítás közepén voltam, nem tudtam szólni a tájfunnak, hogy tartson ki egy pillanatra. Igen, igen, drága fiam, vissza a munkához. Elhajtott. Ahogy ment lefelé a pályán, mondtam a tájfunnak, új célpont, szürke Audi. dél tart a pozíciómtól egy nagy ezüst pajta felé, kelet nyugati irányban. A tájfon követte apát és alacsonyan átrepült fölötte, majdnem betörve az Audi ablakait. De végül megkímélte a parancsomra, aztán egy ezüst is robbantott darabokra.